الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم نرجعنا برഷو تاني da nas ćemo malo govoriti o načetu našu da nas zanima. I ste ga, ma važan je on ga muslimana. Ne boramo tematike сходно predavanju vič tariču ćemo se raditi. Perfeno ćemo sam. Hafiz Abdul Rahman. Ibn Abdul Ber jedan čovjek i hafiz Tu da ni učeniaka Malikiskog napisao inu ga dela u fikhu komentari sanih hadita komentari sanih muvat pura malika između ostalog napisa jedno delo koje je z jamiy onaj so bahutno onaj oznani uglamo pokušao je da u jednom dijelu, u jednoj knjizi, sakupi sve oznanje što postoji, što je zapamćeno od Allaho poslanika, s.a.v. i što postoji u Allaho ođerrešanuhu To dijelo je ovdje. Ispred mene na arabskom jeziku ima dva toma sa tahtikom. Imam u bosanskom jeziku u skračenoj verzi. Kod mene imam dva toma kompleta... sa Tahke i Konrisa, izlođenjem haditha i osvjetom na njihov odsiru. Ima ga isto Muhtasa gdje su zakupeni svi značili kao vjerovostani uljevajete koji se nalazi u mjeti. Djela se zove Gdje je autor pokušao da obuhvati sve što je vezano za znanje. Vrijednosti znanja, vrijednosti onih koji traže znanje vrijednosti učenih, i tako dalje. Između ostalog odmah na početku je tamo naslovio jednu poglavu jasonu hadithu, je kaže Allah poslanik, sallallahu alaihi wa salam, kaže babu qavlihi, sallallahu alaihi wa salama, talepu li ilmi faridatu li muslimi. Kaže traženje znane, Znanje jeste obaveza svakome muslimanu. Traž, jeste traženje, potraga iscitavanje, slušanje, pitanje i tako dalje. Jeste obaveza kaže svakome muslimanu. Po pitanju vjerodostojnosti ovoga hadisa islamski učenjaci su se raznijeli. Međutim, ovaj hadih dolazi nama sa sedam različitih puteva od sedmorice ashaba. Svi su slabi. Svima i prigovore. A od samog Enes ibn Malika nam dolazi sa 21 put. Enes ibn Malika čuo da lavo posljednika sa alosalima. Od Enes ibn Malika 21 tabin to prenosi na prije. Mnogi islamski učenjaci su ovaj hadih pored njegove slabosti i osnovi, ocijenili su prihvatljivim zato što dolazi sa sedam različitih futeva od sedmolica ashaba. I uzdikla na stepen hasena prihvatljivog hadijeda. Dobro. Ako bi prihvatili ovaj hadijed, ispostavlja se činjenica da musliman ne smije da bude da ne zna. Ne smiješ ostati neznalica. Braćo, pitanje se postavlja svakome muslimanu. Može li klanjati da ne zna? Danas zaučite. Može li klanjati? Može li klanjati da ne zna harfove? Može li zapamtiti? Ili može li zapamtiti da nema nekog znanja? Da nije učio, da nije istražio, da nije slušao i pamtio? Da bi išta naučio od Allahove, Đalilešanhu, vjere, moraš uložiti određeni napur, znanje, da bi... Stekao kao ono što ti je neophodna potreba. Nije Allah poslanik s.a.v. osim za određene propise rekao da su obaveza svakome muslimanu. Ali za znanje mimo ostali obavez od i valjeta rekao da je šta obaveza svakome muslimanu. do te mjere, braćo draga, islamski učenjaci su uzimeli ovog za ozbiljno, da bi govorili da je traženje znanja ili znanje bolje od borbe na Allahom i Đalešanom Možete zamisliti. <clears throat> Možda se neki neće sada na složiti Pogotovo oni koji ne vole da uče. A vole da se iskazuju i vole da čine postupke koji nisu znanjem opravdan. Pa ćemo krenuti sa Šeholi Slabinu Tajmiju. Šeholi Slabinu Tajmije, braćo moja draga, Je izmeće ostaloga napisa on jelo zaje se minhađe sunjeti nebe vijati štam pas o sam odvisno štampel. Nigde u četiri nede osam. Vi između ostaloga u šest tome tomu kaže. Na ne domera radijallahu anhu, Ove ovaj rivajete domera Kaže, da nema tri stvari, kaže Omer. Volio bih, kaže, da već Allah je lešavim u svetem, odnosno da sam preselio. Da nema, kaže, borbe na Allahome putu i da kaže, nema, da, da ne mogu da spustim svoje čelo, kaže, u prašinu, da činim seždu i da kaže, sjedim u, što bi rekli, medlicima učenih ljudi. Ibn Temije ovo sada poslije komentariše. Ovaj rivajet koji je naveo kaže, on gore između osha desena an thori, an habib ibn bi Thabit, an jah ibn Dža'de. Kale Omer. Ovaj rivajet na izgled prvi jeste, svi su prenosioci kako treba, osim da jah ibn Dža'de nije sreo Omer. On navodi među ostaloga, ibn Abi Šebus, on nije sreo Omer, zato ne može se prihvatiti. Maš, nije nam sada ovo nama jeste na čemu gradi inute mi je sada svoj stav dole. Između ostalog, on sad komentariše ove stvari koje je Omer rekao da nije ove tri stvari, volio bih da me nema na dunjaluku. Da nije na borbe na Allahom u putu. Da nije spuštanja čela u prašinju da budem sadjideni nahi. I da kaže, nije sjedenja sa učenim ljudima, kaže, volio bih da me nema na dunjalu. Zatim kaže Muntamiya, fejna od zekara salata wal djihada, wal ilme. Kaže, on je ovdje spomenuo, kaže namaz. I borbu na Allahom putu i traženje, kaže, znanja. Vahadihi thalata hije afdalu l'a'mali bi iđma'i l'ummeti. I, I ove tri stvari su, kaže, najbolji. I na se, kaže, složio čitan umet. Niko se raži, sa, da zišao nije. Najbolji, najbolja djela. I na tome se kada je složio čitav umet. Niko se složio, niko se razlišao šta nije. On ne kaže od učenjaka, nego i džma umeta. Čitav dunjaluk se složio na tom od muslimana da je znanje, namaz i džihad, da su najbolja djela. Najbolja djela. Kale Ahmed ibn Hanbel. Pa je rekao, kaži mam Ahmed, ma najbolje što čovjek može se približati allahu i između ostalog, jeste šta kažet? Djihad. Borba na allahu i između ostalog putu. Protiv koga? Protiv komšija tvojih muslimana. Protiv nekih novotara koji ste tako ukarakterisio. Protiv murtida koji ste spustio na njih propis. Ili propis ili borba protiv nevjernika, din, dušmana. Šta vi mislite? Protivdin dušmana. Ovaj jihad. Ne da me pozivaj da idem da podignem svoj ruku na koga? Na brata muslimana. Ne to. Wa qala šafio afd dhalu ma te tawuar salatu. Kaže vam a najbolje što čovjek može da se približava Allah u djelšanu, radi o dobrih dijela, jeste kaže namaz. Va kale je Abu Hanifem o Maliku, el ilmu. A rekao je, kaže Abu Hanifem Malik, da je to šta? Znanje. Znanje. Ibnu Battal, braću ovu sume, komentar na Bukharinu, sahih, ruši sve ovo. Ruši sve ovu. Oni koji kaže najbolje džihad, oni koji kaže najbolji namaz, kaže on njima, ne možeš ni klanjati ni namaz, obavi si bez čega. Bez znanja. Ne možeš ni džihad voditi, ne možeš ni klanjati, ne mereš abdesta uzeti da ne imaš znanje. Abdesta ne mereš uzeti da ne znanje. Ako sam domio Allah, abdesta. Ove šerhu Riyadu Salihi, niste tu li zar Riyadu Salihi, jeste tu li zar Riyadu imam ko? Imam Nauvi, Ahsan. Nane ga jo sam dao komentar, Imam Nauvi. A od ili sabremi učenjaka jedan opšini komentar dao i šehi Huthamina, ta'ala, jovo je konmen to. Gdje on u pogledu tevbe, ovo djelo sam kupio dvije hlade i treće godine, u Kairu kad sam bil, evo napisao. Gdje on u prvome pogled, odnos ovamo na početku pogledu tevbe, u devetnestome hadithu, komentaršu, u devetnestih hadithu, kogod nima odmah nek se Kaže, htta in ba'da al-u'ma qala, in taliba al-ilmi afdala min al-jihadi ti se bili lahvi kaže, toliko znači se govori o znanju, o znanju, o znanju, da su, kaže, neki islamski učenjaci rekli da je traženje znanja bolje od borbe na Allahom dželješanu putu sa oružjom. Jer, kaže, ne možeš zapamtiti šerijata, niti voditi džihad sa, sa oružjem, osim sa znanje. Niti poznavati halalo da hrama osim sa znanjem, niti proznavati propise razdjeli ratnog apena osim sa znanjem, niti propise zarobljenika osim sa znanjem, niti taktike vođenja borbe osim ne možeš. Možeš bez znanja to raditi. Ovi koji su bili u ratu znaju, dobro. Možeš bez znanja rat ljude, vodi za svoju horu, ruk, ne mere. I tu moraš imati znanje. Ovaj je ino insaf. Napisao Ibn Mardaway, jedan od ili Mardaway, odista, odista kako ga naziva i određenu biografiju njegovoj. Jedan Hambalijski učenjaka, učitelj ibn Muflih ibn Muflah i Sheikh al-Islam al-Taymi. Ion ode sada naudi Hambalijski fiqh. Ion insaf, al-insaf. Ion sad ode naudi ono što on do njega došo je govorio Sheikh al-Islam al-Taymi, pa kaži mi Odega se kaže prenosi, od sam te, el ilm el ilm ta'allumuhu wa ta'limuhu ta afdalu min al jihad jihadi wa od se prenosu, čeli sam te. Njegovo izučavanje, podučavanje drugog jeste kaže bolje od borbe na Allahov putu, jihadu i mimo i ostale stvari koje su tu između ostalog. Kažu među mutfetava, on između ostalo kaže traženje znanja uzlazi, kažu, u poglavlje borbe na Allahom dželešanu put. Traženje znanja ulazi u poglavlje propi, u, u važnosti i stepena borbe na Allahom dželešanu put. Vi se sjećate, vraćo, kad smo jedan govorili A Qasim ibn Salaam Znaliko od vas koje Qasim ibn Salaam? Dali se neko sjeća od vas? Nije to bila tako dama. Sjeća se neko od vas? Ebu Bayde Sjeća te sjeća, kad budu sjeći ljudi nebo gore. Ebu Bayde Kaži Qasim ibn Salaam, obo gore između ostaloga usume djelu aqidatu selafi Sabuni Svećate ono se. Ono je, salamce, prona se od svojim, koj smo reko, da je makul, perhvatlj, kaži. Da je vam rekao, kažem, salam. Kaže, el muttebaus li sunneti ke qabid ala džemri. Ona je, kaže, koji sledi sunneta Allah, poslanika, sallallahu alaihi wasalam, jeste poput onoga, koji nosi u sojim rukama šta? Žeravi sužar. Wa yeah. huve li jevme indi ahvzalu min darbi as sejfi fi sebilila. ona je, kaže, kod mene danas, boli, od onoga ili to je kod mene traženje znanja suneta praktikovanje jeste kaže kod mene danas bolji i preći nego da čovjek izadi da se boli na Allahonđe rešanu putu sa sa sabljom. i rekli smo da ovo spomni Šejh Albani rahimehullahu so medijal u akciji chat i njega kasim, Salamu, stranici, kaže, njegov kitab od iman kasim ibn Abduslamu na pet stranice kaže nađem njemu kaže kult hada fi zamanihi thama tha yuqal fi zamanina ka ju nevu šta kaže mi da kažemo u naše, A Qasim ibn al-Salaam ima 22-24 godini pohijeri. I, i, I, go, i sječati kasmu govorili, govorili imen al-Qaim al-đevzi u sume diyalu njela al-Ifham. Kad je tamo navodilo navod, da dostavljene sunnata Allah-u pašanika sallallahu alayhi wa jeste bolje nego da se odapiljane strijene na vratove neprijatelja, jer dostavljanje suneta ne može da radi svako, do kaže odapiljane strijene može svako da radi. Da dostavi sunet moraš imati šta? Moraš imati znanje. Da ga zapamtiš, da ga shvatiš, da ga primijeniš, nekog drugog da polučiš, moraš imati šta? Moraš imati znanje. vraćao imenu Kajmel Dževzi u jednom od svojih dijela kaže, dijelo Furusilje, i među ostalo ga kaže, govori on ovako, ćemo reći, govori on o Vlasti. ili širenju islama. I kaže, to se kaže čini na dva načina. Prvi jeste da osvojiš ljudska srca. I to se kaže čini sa dokazima jasnim. Da osvojiš ljudska srca. Sa jasnim dokazima. I da čovjek primi islam i privati ga. I drugi kaže jeste... Kaže, slav... Jeste, kaže oslobađanjem ili ovaj osvajanjem paste ne ljudskih srca nego teritorije. Razumijete ovo? Ti moraš osvojiti teritoriju pola Dunjaluka, ali ako ljudska srca nisu prihvatila ono što ti nosiš ispod onog bajraka, danas utra ćete zbaciti sa te vlasti. Istorija to nama svjedoči. Napoleon Bonaparte je, braćo moja, osvojio koliko? Osvojio čitav, došao do Moskve, zapalio čitavu mostu. Osvojio dole čitavu sjevernu Afriku. Je li propao? Ha? Je li, zato, zašto? Narod nije privat ono što ste nosio, nisim što nam ponudiš, osim sablje. Hitler isto također pokorio je čitavu Evropu, došao do Moskve i čitavu sjevernu Afriku i Palestinu došao. I to je tralo 5-6 godina, na kraju šta? Je srozan, skroz. Poraz. Ali kad dostaviš u ljudsko srce nešto, ne bio ti sa vašću, on će to da nosi. Zatim kaže, da bi dostavio ljudima to u srce, da prihvatio o tebe, moraš mu dostaviti sa hđeđ, sa jasnim dokazima. Da bi donio jasne dokaze, moraš imati šta? Moraš imati znamenje. I kad mu doneseš i kad čovjek prihvati, on to više ne baca i ne popušta. Ne trebaš ti da budeš kod njega. On je prihvatio. Doći kad osvojiš teritoriju, stalno moraš da budeš kod njega. I to pazi. Moraš biti sa oružjim jer bojiš da će ta teritorija da nasuta da ti bude šta oteta. A zatim kaži. Le, ja, diru. Miule. Kaže i nita se ne može porediti s titomučenih ljudi osim kaže šeda. Da mi vtahu da sede ka mi vtahu da sadti i kaže izmađe osta loga. Ne možeš bez znanja odprilike ugovor njemu ne možeš bez znanja ništa da ostvariš. Sa znanjem rušiš neznanje. Sa znanjem rušiš neznanje. Onaj koji ne zna liječi izgačime znanjem. Kaže Allah džele šanu fes: "Elu ehle zikrim kuntum la ta'lamu." Pitajte učenca ko što doni koi ne znate. Onaj koji ne zna pitanjem jednim svoj problem riješ. Dolazi mi čovjek i kaže, subhanallah je lavin, rekao sam kada je svojoj ženi. Često se, tijesto je bio rekao, ti spuštera. Rekao sam je, kaže, toliko puta da više ne znam. Dok nisam, kaže, ja sam mislio da tu moraš reći koliko hoćeš. Dok nisam, kaže, skonto da je to pa opasna stvar čitao, kaže, nisam mogu da spavam noćima. Da jedem danima. Spavo u drugoj sobi gledam u svojih djecu, plače i tako dalje. Dok mi nisam kaže nazvo jednog koji ima znanje. Pa mi je belaje koji sam ima otklonuo od mene. Samo sa jednim pitanjima koje trahu minutu i poli dvije. Neznanje je bolest. Kako kaže mu Kamil, el ni, ali je zanju jesak, a ni sunne. Neznanje je bolest, kaže, koja ubija insana. Ubija insana može biti uzrokom da budeš ubijeniti i oni koji su se tvojim džahnom neznanjem poveli. Ha polako da tu ubijali, ha ovaj jednom put. I kaže u svome drugom dijelu i'lamo al muakka'in tamo između ostaloga kaže ovako Neznanje biva uzrokom rušenja Dunjaluka. Ruši se sve. I kuće, i bježi sad od moga kraja, i ubija, sve se ruši. Neznanje. Pograšnim potezima. A kaže, znanjem sve se to obnovi. <kuh> Razumijete? Neznanjem, čovjek kada nema znanje povuče određeni potez koji može da košta i njega i njegovu državu koju vođe. I njega, i njegovu državu. Na stotine, na hiljade, na milijone žena i djece biva u vjero. Braćo, nikad nisam gotovo spominju Siriju. Sirija ima po procenama 1, kao 16 miliona, međutim to je stari podatak. 23, 25 miliona danas se vodi podatak. 23, 25 miliona danas se vodi podatak. Na milijone ljudi su protjerani. Na milijone ljudi su otišli. Govori se cifra od dvije stotine hiljada duša da je ubijeno. Sad, ona je daleko veća. Na desetine hiljada žena je vraćao silovano. I to silovano, mislite da je ošla čizma pa silovala žene ne između sebe. Da ne govorim koji šta i gdje. Vode se nestali na desetine hiljada. Ne, ne zna se li živi ili mrtam. Dogodio se rascep skroz. Svi su poti drugi usmjereni. Ne znaš više s kome da i gdje da ideš. Na koga više puštajim svi da upriješ. Neko će biti pitan za to. Ne jedan. Ne jedan. Niko koji ima znanja i koji ima straho poštovanja i, i straho da Allah je rešavno ne bi volio i počeli da bude tamo. A kam li da vodiš nekoga i za sebe zato kažu kamel džuzi neznanje biva uzrokom da se dunjaluk ili svijet ruši a znanje biva šta da se ono obnovi da se ono podigne ponovo što se srušilo neznanjem ljudi dolaze inženjeri dolaze ovi dolaze ruke pa to podigne sagradi se nazad Gledajte, braćeo moja draga, Allah Ćelešanu na jednom mjestu u Kur'anu, samo na jednom mjestu, na jeziku Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallame, uh, Allah Ćelešanu pojašnja bi govoriti da traženjem povećanja neče... In, Nigdje Allaho poslanih, sallallahu semiti Allah dješamuhu, nije naređivao nekome. Ili ne postoji tražnja od nekoga da mu se nešto poveća. Nema ajeta da neko traži da se poveća mu i meta kod vjerovjesnika. Niti ajeta da mu se poveća želja za nečiju osim znanje. Zna neko taj ajeta ilma. I gospodar moj, uvećaj mi moje znanje. Ne neznanje, nego znanje. Samo to postoji u Kur'anu gdje se traži uvećanje i povećanje nečega. Samo znanje. Ne ima povećaj mi želju za borbu na Allahome putu. I povećaj mi ovoj, povećaj mi Dunjalu. Ne, dolazi dova od vjerovjesnika, šta? Povećaj mi moje znanje. Zašto? Allah džele šano kaže na jednom drugom mjestu: "Jer fe'innahu lladina amenu minkum vel ladina utul Allah džele šano, oni među nama, vjernici koji suha, uzdimuti samo oni kojima je dato šta ili koji imaju je... znanje. Vratimo se sad na početak. Gdje kaže Allah poslanih s.a.v. na hadithu koji smo naveli shodnu razilaženju. Talebu la ilmi faridatun ala kulli muslimi. Traženje kaže znanja jeste obaveza svakome muslimanu. Drugo povoljena, na Bariz, među ostaloga, tamo i kaže učitelj i onaj koji se podučava su, kaže, sa učesnici u ovome dijelu. Sa učesnici. Učitelj koji uči i onaj koji se podučava imaju isto nagradu. Sa učesnici su u nagradi. Ove sve nagrade koje govorimo i, i, i vrijednostima i, i stepenu onoga koji traži znanje, ima i onaj koji uči nekoga i onaj koji to zna nešto Ne mojte braćo da mislite da je tek tako lahko doć nakupit se enkoga znanja i otići nazad. Abdul Berr isto u ovome dijelu ga tamo navodi i kaže da nema islamskih učenjaka ljudi bili poput stoke. Da nema znanja ili islamski učenjaka koji to šire i koji dalju, ljudi bi kaže, bili između ostalog, kako? Kel beheim, poput stoke. Kravu pusti na ulicu. Sad je pusti tamo na ulicu. Zna li djeće? Auto prođe, pored nje, skače preko plota, tamo upada u bašću i šta ja znam? Beheim. Ali učenjak usmjerava onoga koji nema znanja kuda mi kako da. Ide. Učenjak. Tako je bio početak svakog onoga koji traže znanje. Moro imat nekoga ko će ga uzeti za ruku. Moro imat. I ja sam taj bio. Došao sam, kad sam prvi put došao, pa smo radili samo ahijedu, bile su tri grupe. Tri dijela, zadnje je bilo, između ostaloga, na šerhu, ahijedat je tohavije. A prva je bila, između ostaloga, Dijelo kratko, akidat ehli sunat i val džamatu je šeha usajmina. Pa ja kom to je tek došlo tri mjeseca. ja kom to sačeva sa onom grupom što tamo radi, tahavivu, akidu, koja već, kaže oni mene, ne, ti moraš početi, kaže s ovom Ti ste tek došlo. Malo znaš jezika, ne znaš, mora da se naučiš iz početka. Stepenicu po stepenicu, stepenicu po stepenicu. Ovdje kod nas se pojavio Belaj kad se pojavljuju oni koji su skontali ili mislili da su spoznali svo znanje. Vjerujte mi, braće, moja draga, danas u arapskom svijetu postoji učenjaci, psiholozi, koji pišu o problematici koja se pojavila među onaj krugovima onih koji su predali vjeru. Ko praktiku vjeru? Postoji problematika postoji problematika koja je potrebno da se Kaže, između ostaloga, probleme prave oni, kaže, koji su izgubili svaki položaj u društvu. Svakdje propun, gdje god se pojave propun, želi sad da se ispolju nečem i pokušava preko vjerje da se ispolji. Jedna stvar. I njih, kaže, ni toliko pun. Najveći nam, kaže, problem predstavljaju oni koji su umišljeni da nešto znaju. Pa su kuranske ajete ili hadiste koji su došli svatili tako i ne žele da ih mijenjaju. E, kaže, to su oni koji najveće nam probleme predstavljaju kako da ih osvijestimo ili kako da sa njima razgovaraš i vratiš kao danog u čemu je on zavutao. Zašto? Vi ste čuli to dosta puta. Kod nas u ovoj zemlji ovdje. Dedi kaže... Reku taj, pazi se učenjaka, pazi se dajja, čuvaj se kad je dajja, čuvaj se učenjaka. Jer su govorili tabu. Ne uzima se znanje od svih. Nakon toga bi govorili, nema sve tu. Ne uzima se znanje ni od učenih, ne uzima se ni od ovih dajja, čak ni od ovih. Kaže, uzima se znanje odakle, kaže iz čitava, i snjigi. Nakon toga bi dolazili i govorili, ej, ovo je, promašeno uzima se znanje od ovih knjiga, pa su došli nam sa knjigicama gdje niko ne zna koji je autor. Kriju se iza svojih imena, lažnih imena ili nadimaka. Ne znaš više koji je iza te knjige. Ostavio islamske učenjake. Ostavio je onaj koji je, je on, uzimo sebi za učenjake. Ili daje koji je. Privatio se knjiga i to knjiga kakvi koje ne nepoznaje autora gotovo niko. Zbog čega? Da bi sebi olakšao ono što on hoće da trasira. Jer nema učenog insana mm -hmm. kada vidi tvoj loš i pogrešan potez i tvoj menheč koji je u zabludi da ti neće reći ti si pogriješio. Ispravi se. Ne možem to trpiti. Ako mu rekli neko od to su propali učenjaci, to su učenjaci lagara, dobro. Imaju, kaže ove, da je nakon, sjedi, sjedi, sjedi kod njega i kod njega vidi da nešto neštima, ni od njega se znanja ne uzima. Ostaju mu samo knjige. Nakon knjiga vidi i jovi su autori. Ne mereš, učenjaci, ne mere ni to, e tražimo sada nešto što su naši isto mišljevici pisali. Sa vremeni pa i se kriza pseudonima tamo i tako dalje i onda te knjige čitaju i tehnike tumače i naravno nakon toga private se loše hipoteze Kaže Allah džalle šanehu ve ma utitu min illa qalila Pored svega što si naučio, i naučiš, i poznaješ, i spoznaješ, kaže Allah, nije vam dato znanja osim šta? Illa kavila, mrvice, samo jedni se dobio. Toliko da se moraš spasiti, da ne odeš u zabludi. Doći neko misli, vjerujte mi ja kad sam se vratio sa studija, kad sam zatim u situaciji kakav jeste, ne mogu da shvatim kako ljudi imaju toliko hrabrost, Da insan konta, da je spoznao čitavo znanje koje postoji gledu njaluku. Svi drugi su za u zabludi. Samo je na ispravnom putu. I neće, neće nikati privatiti od tebe sa, koliko savita smo braćom potrošili. Koliko dersova smo održali. Kao namjero da neće da privati? Znate šta su na Fiderskije govorile? Među ostalo, kod njavlađa teoretika i tematika kaže šta sunije dođu sa nekom propisom Samo kontra uzimajte. Ako smo es kontri ti se pogodio. Pa meo posjeti subhanallahi lavih, što mi da smo došli. Jesu se vratili, jesu to prihvatili? Ha, još kontra idu. Na mi do neče. Pogledajte braćo, mi smo ovdje pored ceste. Asfalt je od nas udaljen koliko ima tamo metar i pola. Ovaj put ide zabornju malč. Odesmo četiri godine, bili smo evo da smo dvije, dole smo bili dvije. Jeste li ikada ovdje vidi nekoga od njih da dođe da sjedi? Četiri godine. Četiri godine. Nijedan nije došao ovdje na Ders. jedan. I istomišljenici njihovi nikada ovdje nam na Ders nisu došli. Zašto? Ovdje neće naći ono što on uči. Oćeš li Kur'an? Naćeš ga ovdje. Neki dan, evo, brat je završio Svetol Bekara na pamet. Mi smo počeli skoro sa pamćem Svetol Bekara, evo, već je jedan završio Svetol Bekara. Je li lako učit? Koji ste počeli, je li lako A Je li lako učit? Jok. Ko hoće da uči Težvid, evo nas ovde. I pokrenuli smo i još uvijek to traji. Hoćeš Sufor, evo nas ovde. Hoćeš Kur'an evo nas ovde, hoćeš Tefsire evo nas ovde, hoćeš Hadisa evo nas ovde, ima nas. Hoćeš Fiqh, ima nas. Hoćeš Akidun, ima nas. Ali ne može se saborit. Zašto? Jer mi ti govorimo govor Allah njegov poslanika i govor je govor islamske učenjaka koji ne paš onome što sti ti naučio. Hoće da si slobodan. Slobodan. U praktikovanju vjeri i tomače njezim propisa. Nema ti biti slobodan. U Allahov vjeri nisi slobodan, zapamti dobro. Ne mereš klanjat kad ti hoćeš, ne mereš postigit kad ti hoćeš. Ne možeš sa svojom suprugom se uopće kad ti hoćeš. Ne mereš. I to čak. Jel moraš ili ne mereš? Ne mereš. Kad postigit moraš uopće ne mereš, kad imam srocu moraš ne mereš. Ne mereš kad hoćeš. Što znači ti si u Allahov želešanu vjerišta mu moraš da slušaš. Nema ti radit po svome nahođenju kako paše home što se u tvojoj utrobi nalazi. <sighs> Braćo kaže Allah džel lašanu na jeziku Yusuf aleyhis salam. Ij'alni ala khaza'in al Inni hafiizun 'aleem. Kaže postavi me. Ala khaza'in al-ard, kao Postavi me kaže da budem onaj koji će da se brine o dobrima koja postoje u tvojem carstvu. Od para, zlata, pšenice, sve što postoji, magacina, ekonomije, posljedno da se ja brinem o tome. Inni hafidun alim. Jer ja sam onaj kaže koji je hafid, vodim računa o zrnu pšenice ako treba. Alim i koji me dala to šta? Znanje i poznaje situaciju. Ne možeš biti čistač džamije da ne budeš posljedno makar jedno od dvoje. Čistač džamije. Da budeš čistač džamije ne treba ti znanje plaho. Jel tako? Nije tako? Ali ti treba Emane da imaš i obraz da imaš. Jer ti treba? Treba. Danas sutra nešto će nestati džamije. Danas sutra mora ti se nešto svidjeti. Jel tako? Nije tako? Pa da te zavedem pa da ti to šta poniese u svoju kući. Ja take li ata. Moraš nešto da čestit i moraš posijavati znanje da bi se brinuo o nečem. O nečem. čo vi znate da mi ovdje kod nas ne damo da nam sjedi neko ko ne zna makar sufar. To tako i nije tako kod nas. Ne da ga izbacujemo napolje. Ne mu kažemo šta. Podlučit ćemo te. Podlučit te. Nije nikakav problem. Zašto ovo radimo? Ne damo da nam bude muslima nepisme. Allahu posanik, salallahu aljeva serebe, kada je zarobio zarobljanike bedra od mušljika, za uvjet njihove slobode im je šta rekao? Podučite desetoricu mojih drugova da čitaju i pišu, vi ste slobodni. Deset mi samo poduči. Ti si slobodan. Ne trebaš mi više. Zašto? Ne da da u njegovome društvu koje je on posjedovao, gradio, budu ljudi koji nemaju znanje, osnovno znanje da zna čitati i pisati. Onda, onda, danas u džematima nam bivaju ljudi koji godinama muči se sa Hasufarom, godinama se muči sa Kur'anom, a zatim dođe i on obukuje maskevnu uniformu on se prsi kao da on a ne zna proučiti jedne stranice, a da neće u njoj pogriješiti nekoliko desetina puta. Je li ovo ono što nas Islam uči, što se traži od nas? Sramota da te neko stavi koliko se hvališ i koliko si spreman ja bi, ja bi, ja ću, ja ću, uradi što uradiš, da te stavimo sad, da te testiramo, da te milioni ljudi gledaju na televiziji kako učiš Kur'an a traženje znane i podukavanje jeste poput odlastaj je na Allahom puta se boriš. I čak vrednije kod nekih islamske učenja. Braćo sa u društvu ili džematu gdje se potencira znanje, vjerujte mi, je svako dobro. Svako dobro. Četiri godine, evo mi četiri godine. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. I kako koja godina dolazi sve bolje i bolje. Ove godine samo uz Ramazan smo podijelili 400 vreća brašna, 400 vreća brašna. 300 kilograma najkvalitetnijeg pasulja i graha koji je po pet maraka, šareni i bijeli tetova smo kupovali. Preko 300 kg riže i to najkvalitetnije riže kupovali. Nismo kupovali ono što je po marak nego ona koja je od 2 do 3 marke bila da onaaj koji dobije da bude da poide lijepo bog. I još smo toliko podijeli podijeli smo i parite podijeli smo i ostali i čak smo novčano pomagali jer je došla sadakina. Zjer se to može bez bez primjenjivanja znanja primijeniti. Ne može brac moja draga. Je to smo naučili tako. Nalaziš su medresi gdje se određeno za tebi stavlja I radiš i rezultati toga se vide. Neki dame na čovjek pita, čuo da smo deli između osti kaže, jeste da li ići, jer znaš ko je išao ovde. Kosić. Dole, goreve kući. Rekao koliko ja znam je sigurno, e eh, kaže ako ste њой odjeli svaka van čas. Mamo spisak. Ali bez znanja se ništa ne može uraditi. Gdje postoji džehl, gdje postoji snjeđenje strasti i prohtjeva. Ne ima braćo bereketa, niti ima rada po... Osim po tome što se sgrada u sebi. Htio sam samo znači na ovom kratkom obraćaju da da vam dam pozornost da bez znanja insan je bolestan i insan je propao bez znanja. I radit će pogrešne poteze stalno i stalno. I ti pogrešni poteži, potezi neće samo njega koštat, nego koštat će i zajedno su muslimana i one koji su sa njim. Insan kad ima znanje, svaki tesar, svaki tesar, evo, ima vas koji ste tude, prije nego što odreze onu lecu ili daskojde zakuje, koliko je put mjerim uljom? Dva, tri tri put triput i opet kratka budem. Moraš. A sada da da govorimo o tome da ti sada ko biva nosiš vjeru u islam na svojim plećima ti i oni koji su sada u mistovišenici i trasirate put. Jedan mi brat kaže skoro bio sam kaže na džumi kaže u jednom međematu. Ovdje oko nas. I kaže pa sam kaže mogu i ja držati futbol. Mogu sam, kaže, ja hudbu držam. Oni je došao, kaže, gore i čitao je, kaže, s nekog papira. U jedno. I kad čitao je, kaže, gore i nekog papira, hajde dobro to, kaže. Ali ono što je, kaže, on čitao, ja sam presušao, kaže, na dersu od tog i tog. Da je toliko da sam zapamtoj svaku riječ. On je, kaže, sam uzeo seo prepisao to s kasete i šta je već, i gore došao je čitao. Zašto? <laughs> Zato što nema se seznanja. أوفى يا سادة تراسير اش برو نوو بروغو نوو بروغو الله سبحانه وتعالى ما دنب يذلنا هذا الله لي ولكم.